וישב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעורו. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, בהם מבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנכס בן אלעזר, בן אהרן הכהן,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 בשם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. בשם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בת צור, ראש אומות בית אב במדיין הוא. וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים, והיכיתם אותם, כי צוררים הם לכם.